Стає Олександр Меншиков, який був зв'язаний з Україною маєтковими інтересами, прагнув їх розширювати, через що намагався не допускати сюди інших загребущих росіян як конкурентів. Не дивно отож, що одним із перших указів за нового царя була заборона росіянам купувати посилості в Україні, а тим, котрі те вчинили, наказано повернути гроші травень 1727 рік. Тоді ж було знесено нові податки, накладені на Україну малоросійською колегією і знято збір на російські драгунські полки. Відповідно знову поставлено питання відновлення Гетьманство. Вер'ямінова було викликано з книгами в Петербург, Україну, він уже не повернувся. У червні українські справи для рішень знову були перенесені із Сенату в колегію іноземних справ, а в серпні туди ж перевели справи духовенства. Це означало, що Україна не розглядається як провінція Росії. У вересні було скасовано на невисну в Україні малоросійську колегію. Трапилося це за два дні до виборів гетьмана. Ще в кінці липня в Україну виїхав із пунктами інструкцій царський міністр, посланник для виборів гетьмана Федір Наумов. Тим часом ще у травні було знято з посади і заслано україножера Петра Толстого. За ним полетів його синок Ніжинський полковник. Потерпіла й та партія в Україні, Гетманша, Скоропадська і Марковичі, які підтримували малоросійську колегію. Все це були вороги Данила Апостола, а до частини цих людей по-ворожому ставився Меншиков. Очевидно, в цьому і був секрет їхньої погодженості, та й цілком дружніх стосунків у 1725-1726 роках. Сприяло цьому безсумнівно, що Петро Апостол був своєю людиною в домі Меншикова. Саме через те Данило Апостол став єдиним і безперечним претендентом у гетьмани. На жаль, секретні інструкції, дані на умову, для виборів Гетьмана в повному обсязі нам невідомі, тож проаналізувати докладно їх годі. Але пункт про самого претендента до нас дійшов, і вже його сталістика, свідчить, що йдеться не про вибори, вибори написано для лиця, сказано в документі, а про призначення Гетьмана із розігранням, Виборчої церемонії. Про це там сказано недвозначно. Коли б деякі з того народу, кого б іншого мали б намір вибирати в гетьмани, тоді на умову те перестерігати і шлях до того підготувати, щоб, конечно, його апостола, але не іншого, кого народ у гетьмани вибрав і далі. А коли старшина і народ малоросійський миргородського полковника динала апостола в гетьмани вибирати не стануть, а будуть вибирати кого іншого за свою волею, то йому на умову того учинити не допустити і те вибрання під таким пристойним протекстом зупинити. Тобто сказано ясно, і недвозначно. Коли не виберуть призначеного гетьмана, то не матимуть його взагалі. Понешкевич, генеральна рада, на Україні-Гетьманщині 17 18 століття, Київ, 1929 рік. Тим часом у вересні 1727 року впав у немилість сам Меншиков. Його заарештовано і заслано. Але виборів Гетьмана не зупинено. Вибори ці відбулися в неділю 1 жовтня, власне, то був церемоніал призначення. Іншого претендента в Гетьмани не було, і народ проголосував, як голосували й ми за недавніх часів, одноголосно. Ще одна особливість цього вибрання договірних статей, так само як і з Скоропадським, складено не було. Вибори проводилися з кричущими порушеннями традиційних установлень між Україною та царським урядом, отже Гетьман підпадав під царську волю, не маючи змоги правити на договірних зобов'язаннях. Жаловну грамоту дістав апостол 26 грудня 1727 року, а 7 вересня 1728 року йому було дано другу грамоту на гетьманський уряд на рангві маєтності, подібно як і Скоропадському. Але й таке повернення Україні частин її прав та вольностей було сприйнято в українському суспільстві з великою радістю в полках складалися адреси з подякою, а поети оспівували цей акт як велике свято. Як і в у панегірику «Луни радості і вітання і подяки» та п'єса «Милість Божа», розіграна в Київській академії в 1700 28 році, яка приписується Неруновичу. Хочеться вірити, що це була радість не казенно організована, а таки щира. У лютому 1728 року Данило Апостол виїхав до Москви на коронування Петра II, а більше для того, щоб таки визначити договірні статті, за якими мав би Україною правити. Російські сановники приймали його шанобливо за визначеним етікетом, але протримали тут аж до вересня і тільки 9 вересня із грамотою відпустили додому, подарувавши шубу. Переговори між гетьманом та президентом колеги іноземних справ, графом Головкіним, Почалися ще в березні принаймні. 12 березня подано було Головкіну статейні пункти апостола, а 18 березня ще й пункти додаткові, всього 19 параграфів. Відповіді на ці пункти називались «рішительні пункти». Мали вони 20 параграфів і були віддані апостолу аж 22 серпня – 1728 року. Ці пункти подавалися у формі царського указу. Яковлів у книзі Українсько-Московські договори в 17-18 віках Варшава 1934 слушно зазначає, що заміна традиційної договірної форми, формою указною, започата Петром I знайшла в рішительних пунктах своє довершення. Що ж вимагав чи просив Данило Апостол у своїх статейних пунктах? Утримувати судову систему, яка встановлювалася реформою Полуботка, інстанції та апеляції, вибори гетьмана мають відбуватися вільними голосами, а тоді мають бути царські затвердження, після них вибори генеральної старшини, полковників, військової старшини і сотників, мають бути з звідома гетьмана, але вільними голосами. Російські війська треба вивести з України або зменшити їх, відповідно і скасувати збори на них, залишити право на утримання компанійських полків. Всі податки мають йти до гетьманського урядового скарбу, як це було за попередніх гетьманів, вибрати під скарбі поміж знатних українців, знести нові збори, заведені малоросійською колегією, звільнити від зборів козаків та духовенство, підтвердити права козаків Їхніх дітей та вдів, накуплені і вислужені маєтності, а право надання маєтності має належати гетьманові видавати царські грамоти на маєтності тільки після гетьманських універсалів на них. А крім того, за рекомендацією та проханням гетьмана, мить та з привізних товарів мають належати до військового скарбу. Прохав гетьман також, щоб було повернуто в Київ скасовану Петром I метрополію, заборонити духовенство і монастирям, купувати козацькі землі і одержувати маєтності за заповітами, також, щоб було надруковано книги прав малоросійських. Як бачимо, статейні пункти Данила Апостола витримані як реанімація української і козацької держави, що була цілком розладнана після нещадних супроти неї ударів Петра І і стали фактично реакцією на нищення царем, царосійським урядом, українських прав та вольностей і поверненням України в той статус, який вона здобула договорами з царями – і довгий час за ними жила. Водночас гетьман своїми статтями хотів реформувати уряд і упорядкувати майнові стосунки на гетьманщині, зліквідувати як російські, так і внутрішні зловживання. Отже, державотворча програма Данила Апостола була чітка, струнка і творилася на користь Україні. Все зазначене треба було конче вчинити, бо правління малоросійської колегії практично розладнало урядові українські структури від низу до верху, а тенденція царя і його уряду була спрямована на ліквідацію української автономії і перетворення України у російську провінцію Звісно ж, про удосконалення Українського правління найшлося Відтак відкривалися шлюзи І для російських зловживань Згадаймо хоч би той факт Що члени малоросійської колегії Присвоїли собі близько половини Зібраних ними податкових сум А чи могли піти на такі пункти Росіяни, очевидно, ні, бо їхня політична тактика, складена історично, скеровувалася на поступове відібрання прав та свобод, заковтування, а не на їхнє утвердження, вдосконалення чи повернення. Суперечність тут між центральним та автономним урядами була непереступна. Як же на статейні пункти відповіли рішительні пункти, тобто пункти російського уряду? А у своєму дусі. судах порядок апеляцій та інстанцій затверджувався, але Генеральний суд реорганізовувався, він ставав колегією з трьох судів росіян і з трьох українців. Отже, вимога права. Судитися самостійно унеможливлювалося. Гетьман мав бути президентом цієї колегії, а вищу інстанцію ставала колегія іноземних справ. Гетьмана дозволялося вибирати вільними голосами. Але без царського указу його заборонялося і скидати, і вибирати. Знову-таки. Визнавалося тільки формальне право вибору. Фактично ж воно також унеможливлювалося, як це й було при виборах Скоропадського і Апостола. Старшини мали вибиратися вільними голосами, але тільки кандидати. Але після гетьманського і народного поддання їх мав призначати цар і тільки кандидатів на полкову старшину і сотників, затверджував Гетьман. Знову те саме. Бачимо тут тверду волю розбивати стрункість управлінської системи за принципом «поділяй і владарюй». А отже, зневажання прав та вольностей. Російське військо, ясна річ, мало залишатися на тих таких умовах, й раніше, тобто в Україні, продовжувалася окупація. Кількість компанійських полків зменшувалася до трьох по п'ятсот чоловік у кожному. Нові податки, накладені малоросійською колегією, скасовувалися. Вони мали йти не до царської казни, а в гетьманський скарб.